Я розповів, що по дорозі до Нью-Йорка зупинився на день у Чікаго і переказав їй вітання від десятка друзів. «То вони там тужать за мною?» – радісно вигукнула вона. Все місто охоплено смутком. В усіх машин ліве-заднє колесо пофарбоване в чорний колір на знак жалоби, а над північним берегом озера цілу ніч розлягається стогін і плач. «Ой, як гарно! Вертаймося туди, Томи, завтра ж!» І тут таки без видимого зв'язку вона додала. Глянув би ти, Ніку, яка в нас донечка. Покажи. Вона зараз спить. Їй вже три роки. Ти ще не бачив її? Ні. Я неодмінно покажу її тобі. Вона, Том Б'юкенен, який нетерпляче погоджав по кімнаті, зупинився і поклав мені руку на плече. Чим ти тепер займаєшся, Ніку? Стажуюся на біржового маклера. В кого? Я назвав. Ніколи не чув. Зневажливо кинув він. Мене це розсердило. Почуєш, коротко відказав я. Неодмінно почуєш, якщо оселишся тут надовго. О, до цього можеш бути певен, мовив він, глянувши на Дейзі, а потім знову на мене, немов чекаючи якихось заперечень. Не такий я дурний, щоб селитися десь інде. Тут міс Бейкер сказала, а вже ж і я аж здригнувся з несподіванки. Це було перше слово, яке вона вимовила за весь час. Певно, її саму це здивувало не менше, ніж мене. Вона позіхнула і, швидко, зграбно вивернувшись, опинилася на ногах. Аж затерплався, поскаржилася вона. Здається, я все життя пролежала на цій канапі. «Не дивися на мене так», – відказала Дейзі. «Я з самого ранку намагаюся витягти тебе до Нью-Йорка». «Ні, дякую», – мовила міс Бейкер до чотирьох коктейлів, щойно принесених до кімнати. «Перед грою я не п'ю». Господар дому недовірливо подивився на неї. «Це ж треба». Він вихилив свою склянку, так, наче в ній була тільки крапля на денці. «Не збагну, як тобі взагалі щось удається?» Я зачудовано подивився на міс Бейкер, не розуміючи, що саме їй удається. На неї приємно було дивитися. Вона була струнка з маленькими грудьми і трималася рівно, мов молодий кадет. Навіть по кадетському трохи відводила назад плечі. Її сірі, примружені очі з чемною цікавістю дивилися на мене з гарненького, блідого, вередливого личка. Мені раптом здалося, що я вже десь бачив її, можливо, на фотографії. «Ви мешкаєте у Вестебу?» Промовила вона досить зневажливо. В мене там є знайомі. Я там не знаю жодне... Не може бути, щоб ви не знали Гетсбі. Гетсбі? Спитала Дейзі. Якого Гетсбі? Перше, ніж я встиг сказати, що це мій сусід, Лакей оголосив, що їсти подано. І Том Б'юканен, затиснувши в залізних пальцях мій лікоть, владно випроводив мене з вітальні немов пересунув пішака з однієї клітки на іншу. Розслаблено, неквапно, взявшись руками в боки, обидві молоді жінки йшли попереду нас до столу, накритого на терасі, що рожевіла в промінні надвечірнього сонця. Вогники чотирьох свічок миготіли на столі під притихлим вітерцем. «А свічки навіщо?» – насупилася Дейзі і загасила їх пальцями. За два тижні буде найдовший день року. Вона обвела нас сяючим поглядом. Скажіть, у вас бувало так, що ви чекаєте і чекаєте цього найдовшого дня, а потім, коли він уже минув, згадуєте, що прогавили його? Зі мною таке щороку буває. — Давайте придумаємо щось, сказала міс Бейкер, позіхаючи так, наче вона не до столу сідала, а вкладалася в ліжко. — Давайте, — сказала Дейзі. Але що? Вона безпорадно глянула на мене. Що взагалі можна придумати? Перш ніж я встиг відповісти, вона раптом з жахом утупилась очима в свій мізинець, а тоді жалібно вигукнула. Дивіться, я забила палець. Ми всі подивилися. На суглобі був синець. Це все ти, Томи, ображено сказала вона. Я знаю, ти не навмисна, але це твоя робота. Так мені й треба. Нащо одружувалася з таким здоровенним, бездушним Вайлом? Я терпіти не можу цього слова, сердито перебив її Том. Навіть коли мені кажуть його жартома. Вайло, вперто повторила Дейзі.